Hola, bon dia, som la Lucía, la Llaiza i el Fran de la classe de quart. Estem sintonitzant la ràdio de l'Escola Primavera, en el dia 88.5 de la FAM. En aquest programa us parlarem de què va el nostre projecte, l'època medieval. De què va el nostre projecte? El nostre projecte va de l'època medieval. Estem estudiant com era les màquines de guerra. Com estien abans? Com eren les justes. Com defensaven els castells. Com el podien atacar. Les parts dels castells. Activitats que hem fet. Hem fet una sortida a la Torre Valdomina. O hem fet un escut amb el nostre cognom. També van escriure el nostre nom en les lletres gòtiques, amb ploma i pegamí. A més a més, van ballar un ball. Hem vist una cota de malla i pesava molt. Van veure la Torre Valdomina per dins. Hem anat a visitar el castell de Cardona, també hem anat a veure les criptes del castell. Hem fet uns fitxes dels castells i dels cavallers i hem après les regles de les justes. Hem vist un documental dels castells i de com vivien i moltes coses més. Hem après moltes coses més. Ens agrada molt aquest projecte, fins i tot tenim un castell a la classe. Ens agradat molt aquest projecte. Fins aquí el nostre programa de ràdio. us han parlat: la Lucía, la Llaiza i el Fran. Si, si vols, vols ser, ser un, un cavaller primera, primera escolta, escolta. Ràdio, ràdio Primavera! Primavera.